الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد روا عبد الرزاق في مصنفه والأثر بإصناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعا أبو هريرة وكعب فقال أبو هريرة إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه هدفين غزان الإسلام بكيوان عبد الرزاق Kwa ni kutabucha yaki Musannaf Abdul Razak Na isinajaki niswahii Hadithi ambao ni Athar Natowa kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiallahu hanuhuma nasema Walikusangika masahaba wili Abu Hurera na Kaab Abu Hurera akamuambia Kaab Ya kuwa kuhakika suku ya juma kuna wakati fulani Ambao mwanamme yeyote Hatopatwa na wakati huo Akiwa anaomba Allah subhano wa taala Jambo loti lakiri Ispukuwa Allah humpa jambo hilo Fakala kab Kab akasema kumambia buhurera Ala wahadifu kaan yomu ljuma Hivi nisiku hadifie Anisikueleze kuhusu siku ya juma Kala akasema kab Itha kana yomu ljuma Inapukua nisiku ya juma Fazi, fazi atisama watu bingo zote huingiwa na hofu na wasiwasi tena hofu kubwa zaidi wal Na pia ardhi huwa inaingiwa na hofu kubwa wal bar nainchi kavu pia huwa kuna hofu kubwa imetanda wal bahar na hata uko baharini pia kuna hofu kubwa washajar kisha miti yote ulimwenguni huwa zina hofu kubwa zaidi Wathara na hata mchanga huwa na hofu wal ma na hata maji yote na hofu kisha akasema wal khalaika kulluha. na pia viumbe wote huwa na hofu ulimwingu na hata mbinguni akasema illa ibnu adam wa shaytan isipokuwa wanadamu na shaytani pekee yao ndio huwa hawana hofu aujali hata hawajiki na chaendelea hii hofu ni kwa nini ni kwa sababu mtume sallallahu alisema kuwa Wa la taqum sa'atu illa fi yawm al-jum'ah. Kiama hakitusmamu itakuwa ni siku ya Jumah. Kaaba nasema yakua wa tahufu al-mala'ikatu abwaab al-masajid. Ikifika siku ya Jumah malaika huwa wanazungusha mabao yao katika milango za misikiti. Yaktubuna manjaa alawwala falawwal wa kiandika atakaykuja suke ya jumaa wa mwanzo kisha atakayfuatia hivyo mpaka mwisho fa idha kharaja lakini imam akiwa ametoka kwa hivyo ameingia msikitini anakuja kusimama juu ya mimbar wale malaika wote huwa wanafunga vitabu vyao wanawake pia kusikiza khutbah kaba kaendelea akasema kuwa wasadaqatu fiha a'zamu Minsa ilalayam Wa hatha wa mahalu shait Hakasema kabu ya kuwa Na swadaka Itakayotolewa Katika siku ya Jumaa hiyo swadaka huwa ni bora kuliko swadaka Ambayo hutolewa katika siku zingine zote za wiki Hamaneno Anasema kabu imaliki sahaba Wa mtume rahma na mani zue juake Ndi sababu Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Ukisoma kitabu chake kinaitwa Zadul Maad akatumia haya maneno ya Kaab kuyafanya kama ndio unwani ya mlango katika kitabu chake hicho akasema asadaqatu fiha a'dhamu min sa'il al-ayyam siku ya jumaa ni bora kuliko kutoa sadaka katika siku zingine za wiki kisha ibn qayyim akasema lisadaqati fi yaumil jumaa madhiyyatan alaiha swadaka inayootolewa siku ya jumaa ina upekee ani inausuusia ina, ina fabla ya kipekee kuliko swadaka ambao hutuliwa katika siku zingine zote za wiki Kisha akasema kuwa ukilinganisha swadaka ndani ya siku ya jumaa ukilinganisha sadaka hiyo na swaka hiyo hiyo katika siku zingine akasema ni sawa na swadaka ambayo hutolewa ndani ya ramadhani Ukilinganisha na sadaka amboto lewa katika mizmi gine Ibn Qaima nasema igu Kishi Ibn Qaima kasema kuwa Washahatu Nilishudia Sheikha l-Islama Ibn Taymiya Qadasa Allah ruhahu Iza akharaja ilaljumati Yaakud Ma yajidu Min khubzin waghairihi Yatasadda kubihi Fittariqi siran Ibn Qaim anasema kuwa na alikuwa akishuhudia akijionea mwenyewe Mwalimuaki amba anaitua Shekhul Islam Ibn Taymiya Kadda sallahu roha Alikuwa kila kitoka Kuenda sikejumaa Anaangalia kwenye nyumbake Chechote atakachokipata Hata kama ni mkate Hata kama ni nini Anachukua ili aweze kutua sadaka anapokuwa nenda ijumaa Kwa siri nguzangu islamu tunaeleza hivi kwa sababu ya kuhimiza nafsi zetu kuhusu jambo hili la swadaka na sisi tuli eleza waislamu ya kuwa inshallah tutakuwa tunatoa sadaka kila mwisho wa mwezi Swadaka ambayo itakuwa lengo lake ni kujenga hii madasa sasa kesho kutu ambao ndio na ukuja hii ndio wakati wa hiyo sadaka na ndio wakati wa mchango kwa hiyo tunaomba inshallah tujitahidi sana kutoa sadaka zetu na zeweze kuwa ni ambazo tumekusudia kweli kutoa si kule tukua ah kuwa kuna takaa kuna takio sadaka kwa hivyo nikatoa shilingi ama mila. la tukusudia kabisa kuja kutoa sadaka kwa mtu wa bebe kama ni 2000 3 4 5 10 20 yule ambaye hataweza kabisa angalau aje ni 1000 basi anuiyo kuwa hii ni sadaka ambayo unapeleka kwa ajili ya ujenzi wa madrasa ndugu wa islamu hii ni sadaka ambayo utaitoa na utasahau utatoa na utasahau lakini mbele Allah haisauliki kwa nini kwa sababu ya kuwa kitakachotoka na sisi tunaona kwa henyo permanent yani ni nyumba ambayo tunaijenga ya kisasa itaketi miaka kadhaa Allah atakabojalia kwa muda wote huo yeyote na anasoma hapa itakuwa ni sadaka njalia kwetu kwa chochote alichokitoa sasa sisi tunahimiza kwa sababu ya kuwa Mbali na kuwa suki ujuma watu huja wengi Lakini Sisi tatakiwa tuwe msarwa mbele Kuonesha bidii ya kuchangia Hii madasa kuliko watu wengine ambao labda hata hawaisha ya pamutani Kwa hivyo tunakumbusha Kwa ajili ya kuwa ujuma imefika Nikashokutua Ili insha Allahu taala Tutakapukuja basi kila mwajetu Angalau au amesha kumbuka Na mebeba kuliko kuwa tumesahau Ndisa tunakuja kumbuka Wakati ujuma bisa oh, kumbe kweli ndio leo sasa tachowaje sana mimi nimesahau bali hata yule ambaye atakuwa anakhofia kuwa anaweza kasahau anaweza kaleta mapema mchango wake stadi huni mchango wangu 1000 huni mchango wangu 1500 huni mchango wangu 2000 ule wa Sukiya Juma Sukiya Juma mimi ukinipa nitabeba hizo pesa zote na nitakuja kuweka hapa mbele ya watu kwa kuwa hii ni ya ndugu zetu wameleta mapema si kwa nini isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa ni kuhamasisha watu ya kuna baadhi ya watu wanapenda kutoa lakini kidogo wana uzito ama wana haya lakini wakiona wenzao wametoa basi bila shaka inawatia nini changamoto na pia morali na pia wanakuwa na hamasa na wanakuwa ni wenye kutoa kwa tuweze kufanya hivyo na jambo hili zama za mtume rehma na amani juu yake kuna siku mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza masohaba kuhusu jambo la sadaka akawahimiza akawahimiza akasoma aya hadithi lakini maswahaba kwa wametulia na mtume pakatokia swahaba moja tundu wakaenda kwake akalegia na kila alichukua nacho wengine walipoona kila mtu akawa sanafanya hivyo mpaka sadaka zikaja pale mtume akafurahisha zaidi na wale swahaba alianzisha jambulile lile tena akaleta hadharani wenzake kimuona na ndikawa sababu ya wenzake kuja na walivyokuwa navyo mtume akasema man sana fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man tabiahu ila yaumil qiyama wa ajrul man biha ila yaumil qiyama kwa yeyote atakayekuwa yeye ni mfano kwa wenzake kwa kufanya jambo ambalo la lakini wenzake wakawa wamegafilika yeye ndo akawazindua akawa ndo atapata malipo yake na malipo ya wote watakaofanya baada yake mpaka sikae kiamo kwa hivyo tujitahidi angalau kila mmoja awe kenya kwa inshallah mimi niwe mfano kwa mwenzangu kuniona ili aweze kutoa. Lakini pamoja na hivyo sisi tunaaminiakuwa kwa kika hali zetu ni ili njama tunajua. Kwa hivyo kuwa labda mtu alete hapa e, milioni 7 hatutaki kutaja milioni hapa sababu watu wengi watasema eh sasa hiyo tutapata wapi. Ndio labda kuna mtu niweza akajikakamua akaleta laki. ama laki 2 ama laki 3. Lakini wengi wetu sisi tuna mchezo wetu ama mazunguzuti ni pale kwa maelfu pale. Nadhani hapo hatuwezi tukashindwa kufika hapo. Lakini kitokea ya kuwa inshallah haya mazunguzo kwa sababu nikizunguza hivi ina rekodiwa labda tafikia baadhi ya ndugu zetu ambao wako sehemu tofauti. Yeyote ajitokeze kwa ostadi pia mimi huni mchango wangu. Aweze kutuna kwenye account mchango ambao labda ni milioni ama laki kadhaa ama elfu kadhaa. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala Itakuwa hivyo nitakuwa itakuwa zaidi kwetu Lakini sisi wenyewe Tujitahidi kutoa katika kile kionga mbajo tunaweza Na uwezo wetu ni elfu kwenda juu Kwenye wezo etu Wezo etu ni elfu kwenda juu Kwa hivyo kuala mboa na zaidi ya wezo wa elfu moja Wasibake kwa elfu moja Lakini kuhila ambe anawezo elfu moja Asishuke chini Ajitahidi afikisha elfu moja na sahi ni mshu wa mwezi Ngao kuna wengine mpaka tala moja yifike Lakini hata mtu akichukua kwa muweza aki elfu moja kisha alilipa 1000 hiyo mwezake msha kifika, ukifika naheri lakini hata yule ambaye atakuwa ajapata atumaanishi kuwa, kuwa lazima ijumaa ijuma, ikishapita ijuma, juma ndio kuisha mtu anaweza kalita baada ya siku mbili tatu akasema stadi sikuweza siku lakini mchango wangu ndio hapa ba. kwa sababu tumetarget kuwa iwe ni msha ambapo watu wengine ambao wana kazi wana kutoa kwa sababu ampata pesa lakini jambo hili njama ambalo tunahamasishana sote ili tuweze kulikumbuka na kulitia katika akili na tuliweke nia ya kulifanya na tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kufanya jambo hilo laheri Subhanak Allahumma Rabbana bihamdika inna ila astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazalna Allahu khairan